Epilógus Bill Dembrough elhúzza a csíkot. Nyári nap, délben. Bill mesztelenül állt Mike Hanlon hálószobájában, és sovány testét nézte az ajtó lévő tükörbe. Kopasz feje csillogott a fényben, mely az ablakon esett be és és végigfuttatta árnyékát a padlón, fel a falra. a csupasz volt, combja és lápszára vékony, de hosszú izomkötegek rajzolódtak ki bőre alatt. Akkor is, gondolta, ez egy felnőtt teste semmi kétség. Kis pocak a sok finom marha hústól, a sok üveg kirin sörtől és sok vízparti ebédtől ahol a rűbent vagy a francia dressinget választottad a fogyókúrás menü helyett. A feneked is megereszkedett Bill, öreg haver. Még most is tudsz ázt szerválni, ha nem vagy túl másnapos, és jól belövöd az irány. De már nem tudsz úgy vetődni a dánlap után, ahogy 17 éves korodban. Úszó gumid van, és a itt kezdenek kórosan lógni. Ráncok vannak az arcodon. Ezek sem voltak ott, amikor 17 éves voltál. A pokolba az első könyvet hátsó borítóján a fényképeden se voltak ott, amikor annyira próbáltál úgy nézni, mintha tűnnál valamit, bármit. Túl öreg vagy ahhoz, amit a fejedben forgatsz, Billy fiú. Megölöd mindkettőtöket. Felvette az alsó nadrágját. Na ezt elhisszük, soha sem lettünk volna képesek megtenni azt, amit megtettünk. Mert már nem igazán emlékezett, hogy valójában mit is tettek, vagy hogy mitől került Ódra katatóniás állapotba. Csak azt tudta, amit most tudnia kellett, és azt tudta, hogy ha nem teszi meg most, akkor azt is el fogja felejteni. Ódra lentült Mike könnyű székében, haja hosszan a vállára hull, odaadó figyelemmel bámulja a tévét, ahol most a tárcsáz a dollárért című műsor megy. Nem beszél, és csak akkor mozdul meg, ha valaki vezeti. Ez most más? Egyszerűen túl öreg vagy ember? Hidd el? Nem hiszem. Akkor haj meg itt derri Kibaszott nagyügy. Vastag zoknit vett fel. Felhúzta az egyetlen farmert, amit magával hozott, és a pólót, amit előző nap vett a bangori póló kunyóban. A póló élénk narancssárga volt. Az elején keresztben felirat. Hol a pokolban van a main állambeli Derri? Leült Mike ágyára. Arra, amit az utóbbi egy hétben meleg, de hullaszerű feleségével osztott meg. És felvette a tornacipőjét. Egy pár kíc tornacipő volt, amit szintén előző nap vett Bangorban. Felállt, és újra megnézte magát a tükörben. Egy középkorú férfit látott, aki gyerekruhába ruhába öltözött. Nevetségesen nézel ki? Melyik gyerek nem? Te nem vagy gyerek, add már fel! Kap be! Hadd raken, rollozzunk egy kicsit, mondta Pohán Bill, és kiment a szobából. Az elkövetkező években álmodott álmaiban mindig egyedül hagyta el Derrit naplementekor. A város kihalt, mindenki elment. A teológiai szeminárium és a viktoriánus házak feketén meredeztek a vörösen ragyogó ég alatt. Minden valaha átélt nyári naplemente összesűrűsödött ebbe az egyben. Haj a saját lépteinek vízhangját a betonon. Ezen kívül csak a víz csobogása, ahogy tompán beömlik a lefolyóba. Kitolta a szíldvert a kocsi felhajtóra, kitámasztotta, és újra ellenőrizte a kerekeket. Az első rendben volt, de a hátsót kicsit puhának érezte. Elővette a bicikli pumpát, amit Mike vett, és felpumpálta. Amikor visszatette a pumpát a helyére, ellenőrizte a kártyákat és a ruhacsipeszeket kerekek még mindig ugyanolyan szerű hangot hallattak, mint amire Bill gyerek korából emlékezett. Hála Istennek! Megőrültél? Lehet, majd meglátjuk. Visszament Mike garázsába, előszette az olajozót és beolajozta a láncot és a fogaskereket. Aztán felállt, a szilverre nézett és óvatosan megnyomta a duda gumibuborékját. Jó hangja volt. Bólintott és visszament a házba. És újra látja azokat a helyeket érintetlennek, olyanok, amilyenek akkor voltak. A deri általános lomha téglaépületét, a csókok hídját, a bevésett monogramhegyekkel, azokét a gimnazista szerelmes párokét, akik készen állnak, hogy megrengessék a világot a szenvedélyükkel, akikből felnőtt korukra biztosítási ügynökök és autókereskedők lettek, valamint pincérnők és kozmetikusok. Látja polbonyan szobrát a vérző naplementében, és a fehér kerítést, mely a Kansas utca járdájá mentén fut végig a puszta széli. Úgy látja, ahogy mindig is léteztek, ahogy az agyában mindig is létezni fognak. És szíve megszakad a szeretettől és a rémülettől. Elmegyünk, itt hagyjuk Derrit, gondolja. Elhagyjuk derit, és ha ez egy regény lenne, akkor ez valahol az utolsó hat tájára kerülne. Lassan visszateheted a könyvet a polcra, és elfeledkezhetsz róla. Lemegy a nap, és nincs más hang, csak a lépteim kopogása, és a víz csobogása a lefolyóban. Ez az. A a dollárért átadta a helyét a szerencsekeréknek. Ódra kábán ül a tévé előtt. Tekintetét egy pillanatra se veszi le a képernyőről. Akkor sem, amikor Bill kikapcsolja a tévét. Ódra? Lépett oda Bill, és megfogta a kezét. – Gyerünk! Ódra nem mozdult. Keze meleg viaszként feküdt Bill kezében. Bill fölemelte a másik kezét, Mike székének a karfájáról, és felhúzta. Ugyanúgy öltöztette föl Ódrát is reggel, ahogy maga is felöltözött. Lévis farmert adott rá, és egy kék pólót. Nagyon csinos lett volna, ha szeme nem mered ilyen üresen maga elé. – Gyerünk! – mondta újra, és kivezette Ódrát Mike konyhájába, majd onnan a ház elé. Készségesen követte, bár a hátsó verandán megbotlott, és orral előre esett volna, ha Bill át nem karolja a derekát, és vezeti le a lépcsőn. Oda vezette, ahol a szilver állt, kitámasztva a déli verőfénybe. Ódra a bicikli mellett állt. Tekintetét nyugodtan Mike garázsának falára függesztette. Szállj fel, Ódra! Ódra nem mozdult. Bill türelmesen segített átvetni hosszú lábát a szilver csomagtartója fölött. Végül ott állt terpezben a csomagtartó felett, de a feneke nem ért az üléshez. Bill finoman rányomta tenyerét ódra feje búbjára, mire ódra leült. Bill felpattant a szilverre, és sarkával felcsapta a támasztót. Épp hátra akart nyúlni ódra kezéért, hogy a derek a köré fonja, de mielőtt még megtehette, az magától a derek köré csúszott, mint két tétova kisegér. Bill lenézett, szíve gyorsabban vert, és legalább annyira dübörgött a torkában, mint a melkasában. Ez volt az első önálló cselekedet, amit Ódra egész héten megtett. Legalábbis Bill tudomása szerint. Az első önálló cselekedet mióta az történt. Akármi is volt az. Ódra? Semmi válasz. Megpróbált hátrafordulni, hogy ránézzen, de nem sikerült teljesen. Csak a kezét látta a dereka körül. A körmein a vörös lak utolsó pöttyei látszottak, amit egy szellemes, életvidám, tehetséges fiatalasszony festett rá az angliai kisvárosban. Elmegyünk biciklizni, mondta Bill, és tekerni kezdte a szilvert a pálmer közfelé. A kereke alatt recsegtek a kavicsok. Kapaszkodj erősen, Ódra! Azt hiszem, azt hiszem, hogy egy kicsit gyorsan... Fogok menni, hanem nem ha cserben a bátorságom. A kisgyerekre gondolt, akivel korábban találkozott derriben, amikor az még nem ért véget. Az ember nem lehet túl óvatos a gördeszkán, mondta a kisgyerek. Igazabb szavakat még sohasem ejtettek ki kölyök. Ódra, készen vagy? Semmi válasz. Lehetséges, hogy a keze egy icipicit szorosabban fogja a derekát? Valószínűleg csak szeretné, ha így lenne. Odaért a kocsi felhajtó végéhez is jobbra nézett. A pálmer köz egyenesen belefutott a főutca felső végébe, ahol egy balkanyar ráviszi arra a lejtőre, ami a belváros felé fut. Remegő félelem suhant át rajta, ahogy belegondolt, és egy zavaró kép, az öreg csontok könnyen törnek billiké. Futott végig az agyában, szinte túl gyorsan ahhoz, hogy felfogja, majd azonnal el is tűnt. De. De nem egyértelműen volt zavaró a kép, ugye? Nem. Egyszerre érezte a vágyat is. Az az érzés volt, amit gyerekként érzett, amikor Gördezkával a hóna alatt sétált. A vágyat, hogy szágoldjon, hogy érezze, ahogy elsűvít mellette a szél anélkül, hogy tudná, hogy szemből fúj vagy hátulról, hogy csak menjen, hogy repüljön. Zavar és vágy. Ez különbözteti meg a világot az akaratától. A felnőttet, aki számol a következményekkel a gyerektől, aki csak felpattan és megy. A kettő között van az egész világ. Ugyanakkor mégsem olyan nagy a különbség. Valójában édes testvérek. Az érzés, amit akkor érzel, amikor a hullámvasút felér az első meredek emelkedő tetejére, ahol valójában elkezdődik a zuhanás. Zavar és vágy. Amit akarsz és amivel félsz megpróbálkozni. Ahol voltál és ahová menni akarsz. Egy rakendról számban van valami arról, hogy akarja a lányt, a kocsit, azt a helyet, ahol áll, és ezen felül létezni. <gül> Ó, édes Istenem, érted, mire akarok kiukadni? Bill egy pillanatra becsukja a szemét. Érezte maga mögött édes feleségének puha, halott súlyát. Érezte az előtte lévő hegyet. Érezte saját szívét a testében. Légy bátor, légy őszinte. Álki az igazadér! Akarsz rockendrollozni egy kicsit, Ódra? Semmi válasz, de nem számított. Ő készen állt. Újra tekerni kezdett. Először nehezen ment. A szilver ijesztően ingott előre-hátra. Ódra súlya csak fokozta az egyensúlyhiányt. Ugyanakkor kellett, hogy egyensúlyozzon, akár ösztönösen is, különben azonnal elzúgtak volna. Bill feláll a nyerekben, keze őrült szorítással markolja a kormányt. Fejét az ég felé fordítja, szeme csak résnyire van nyitva, nyakán kidagadnak az erek. – Itt és most elzúgunk, szétlocsantom ódra koponyáját és a sajátomét. – Nem, nem fogod, gyerünk, Bill, az Isten áldjon meg! Minden erejét beleadva taposta pedát. Magas vérnyomásában érezte az utóbbi húsz év minden elszívott cigarettáját és szívének döbörgését. – Az is kapja be! Gondolta, és az őrült remény érzetétől elmosolyodott. A kártyák, melyek eleinte különlövéseket hallatnak, elkezdtek gyorsabban lövöldözni. Újak voltak, szép új biciklis kártyák, és jó erős hangot adtak. Bill érezte, hogy az első hideg szellő megérinti kopasz feje búbját, és vigyora szélesebb lett. – Én csináltam azt a szellőt? – gondolta. – Én csináltam ennek az átkozott pedálnak a taposásával. Közeledett az utca végén a stopptábla. tábla. Bill fékezni kezdett, majd, mosolya egyre szélesedett, egyre több fog a villant ki, újra taposott a pedálba. Figyelmen kívül hagyva a stopptáblát, táblát, Bill Denbrough balra kanyarodott a főutca felső végén, a Bézi park fölött. Ódra súlya újra megtévesztette, és majdnem elvesztette az egyensúlyt. A bicikli megingott, jobbra-balra rántott, majd visszaállt egyenesbe. A szellő most már erősebb volt, lehűtötte az izzadságot a feje búbján, elpárologtatta, mély, részegítő hanggal száguldott el füle mellett. Olyan volt, mint egy nagy kagylóban az óceán hangja, de valójában nem hasonlított semmi máshoz a világon. Bill feltételezte, hogy a gördeszkás kölyök is ismeri ezt a hangot. De ez egy olyan hang, amivel elveszted a valóságérzetedet, kölyök? gondolta. A dolgok meg tudnának változni. Bocskos trükk. Szóval, jobb, ha felkészülsz rá. Már gyorsabban teket, biztosabban érezte az egyensúlyt. Holbunyan összeomlott kolosszushoz hasonlító rómjai elhúztak a bal oldalán. Bill azt kiáltotta. Ha-ho, szilver, nyomás! Ódra keze szorosabban fonódott a derekán. Érezte a hátán, hogy Ódra közelebb hajolt. De most nem akart hátra fordulni és ránézni. Nem akart. Nem volt rá szükség. Gyorsabban tekett, hangosan nevetett, magas, sovány, kopasz férfi, aki ráhajol a kormányra, hogy azzal is csökkentse a légellenállást. Az emberek megfordultak utána, ahogy végig szágódott a Bassey Park mentén. Most a fő utca vége meredekebb szögben kezdett lejteni a város összeomlott központja felé, és Bill belsejében egy hang azt suttogta, hogy ha nem kezd hamarosan fékezni, Utána már képtelen lesz megállni, és egyszerűen belerepül a beszakadt hármas kereszteződésbe, mint egy pokolból szabadul denevér, és megöli mindkettőjüket. Fékezés helyett tovább tekert, sietetve a biciklit, hogy még gyorsabban száguljon. Most már lefelé repült a főutca lejtőjén, és látta a fehér-narancssárga korlátokat, a füstösen villogó lámpákat, melyek a beszakadás határát jelezték. Látta az épületek tetejét, mely agyrémként álltak ki az utcából. – Ha-ho, szilver, nyomás! Kiáltotta megrészegülten Dembró, és leszágódott a hegyről, afelé a felé a valami felé, ami ott vár rá, és érezte, hogy Derri most utoljára az övé, és legfőképpen azt tudta, hogy él, hogy feje felett az ég valódi, és hogy ez a vágy, vágy, vágy. A szilver hátán leszágódott a hegyről, leszágódott, Sebes ebben a szélvésznél. Megyünk! Szóval elmész, de mielőtt elmész, még egyszer visszanézel. Csak még egyszer, miközben elhalványul a laplemente. Még egyszer utoljára látni akarod a zord New Englandi eget, a templom tornyokat, a víztornyot, polt, fejszével a vállán. De lehet, hogy mégsem olyan jó ötlet visszanézni. Minden történet ezt állítja. Emlékez, csak, mi történt Lót feleségével. A legjobb, ha nem nézel vissza. A legjobb hinni, hogy minden szép és jó lesz, amíg meg nem halsz. És lehet, hogy így is lesz. Ki meri azt mondani, hogy nem így szoktak véget érni a dolgok? A sötétbe elvitorlázó hajók közül van, amelyik újra meglátja a napfényeseget. Újra megtalálja egy másik gyerek kezét. Ha az élet bármire is megtanítja az embert, arra biztosan, hogy annyi boldog végkifejlet létezik, hogy komolyan meg kell kérdőjelezni annak az embernek a józanságát, aki azt állítja, hogy nincs Isten. Elmész, és gyorsan mész, amikor a nap hanyatlani kezd, gondolja álmában. Ezt teszed. És ha még egy utolsó gondolatot szentelsz neki, lehet, hogy kiderül, hogy a kísértetről ábrándoztál. Gyerek kísértetről. Akik a vízben állnak a naplementében, körben állnak, egymás kezét fogják, arcok fiatal, magabiztos, de elszánt. Legalábbis eléggé elszánt, hogy életet adjon azoknak az embereknek, akik ké felnőttek. Eléggé elszánt, hogy talán megértsék, hogy azoknak az embereknek, akik ké majd válnak, életet kell adniuk azoknak az embereknek, akik előtte voltak, és csak azután próbálkozhatnak az emberiség mulandó létének a megértésével. A kör bezárul, a kerék forog. Ez minden. Nem kell visszanézned, hogy lásd azokat a gyerekeket. Az agyad egy része örökké látni fogja őket. Örökké velük fog élni. Örökké szeretni fogja őket. Nem feltétlenül alkotják a legjobb részedet, de egyszer ők voltak mindannak a tárháza, amivé válhattál. Gyerekek, szeretlek benneteket, annyira szeretlek. Szóval, elinnen. El, míg a fény utolsó sugara elillan, el deriből, az emlékektől, de ne a vágytól, az megmaradt, csillogó kámeája mindannak, amik voltunk, és amiben gyerekként hittünk, ami a szemünkben ragyogott még akkor is, amikor eltévedtünk, és a szél tombolt az éjszakában. El innen, és próbálj mosolyogni. Kapcsolj be egy kis rock'n'rollt a rádión, és minden bátorságoddal és hiteddel menj az élet felé. Légy igaz, légy bátor, és állj ki az igazadért. A többi csak sötétség. Hé, hey! hé, hey, maga, vigyázzon! Ez az őrült belefog! szavak csapódtak neki szágódás közben, olyan értelmetlenek, mint árbóca szélcsendben, vagy mint egy elszabadult léggömb. Jött a korlát, érezte a kerozin kormos szagát a lyukakból. Látta az ásító űrt, ott, ahol korábban az utca volt. Hallotta a barátságtalan víz robáját, ahogy rohant lefelé a zavaros sötétségbe, és nevetett a hanghallatát. Keményen balra rántotta a szilvert, olyan közel járt a korláthoz, hogy farmerének szára érintette. A szilverkerekei kerekei alig tíz centire voltak attól a helytől, ahol a betontátongú űrben ért véget, és Billnek egyre kevesebb helye volt a manőverezésre. Előttük a víz, Kes égszerboltjától kezdve elárasztotta az egész utat és a járda felét. Korlátok zárták el, ami a járdából megmaradt. A járda másik fele leszakadt a víz alá. – Bill! – ódra hangja volt, kába és kicsit tompa. Olyan volt, mintha mély álomból ébredt volna fel. – Bill, hol vagyunk? Mit csinálunk? – Ha-ho, Silver! – kiáltotta Bill a száguldó járműre mutatva – ahogy a kes üzlet kirakat üvegével megfelelő szöget záró korlát felé repült. Háhó, Szilver, nyomás! A Szilver több mint hatvan kilométeres sebességgel csapódott bele a korlátba, ami a levegőbe repült. A deszka az egyik irányba, az A alakú lábak a másikba. Ódra felkiáltott, és olyan szórosan ölelte Bilt, hogy azt szinte nem kapott levegőt. A főutcában, a csatorna és a Kenses utca végéig álltak az emberek, és őket bámolták. A szilver kilőtt a járda víz alá hídjára. Bill érezte, hogy ballába és csípője hozzáér az égszerbolt kirakatához. Érezte, hogy a szilver hátsó kereke a levegőben pörög, és hirtelen rájött, hogy omlik le alattuk a járda. Majd a lendület újra szilárd talajra vitte őket. Bill oldalra kapta a kormányt, hogy kikerüljön egy felfordult kukát, majd visszakanyarodott az utcára. Fékek csikorogtak. Egy nagy kamion rácsozatát látta közeledni, és még most sem tudta abba hagyni a nevetést. Pontosan egy másodperccel a kamion előtt hasított vissza a kereszteződésbe. Ezt megúzta. Kiabált, könnyek folytak a szeméből, és megnyomta a szilver dudáját, és hallgatta, ahogy minden egyes dudaszó beletemetkezett a nap éles fényébe. – Bill, megölsz mindkettőnket? – kiáltotta Ódra, és bár volt némi félelem a hangjába, ő is nevetett. Bill bekanyarodott a Silverrel, és ezúttal érezte, hogy Ódra vele együtt egyensúlyoz. Segít, hogy megtartsa kettejüket a bicikli, melyel legalábbis erre az egyetlen tömény pillanatra szoros hármas egységet alkottak. – Gondolod? – kiáltott vissza. – Nem gondolom, hanem tudom sikoltotta, majd megragadta Bill lágyékát, ahol hatalmas vidám erekciót érzett. – De ne hagyd abba! Bill nem tudott, mit válaszolni. A szilver sebessége lankadni kezdett. A felső dombon felfelé a kártyák nehéz géppuska ropogása újra egyes lövésekkel lassult. Bill megállt, és ódrához fordult. Sápat volt, tágra nyílt szemmel nézett rá. Egyértelműen rémült volt, és zavart. De magánál volt, eszméleténél és nevetett. Ódra, mondta Bill, és vele nevetett. Lesegítette a szilverről, a gépet neki támasztotta egy közeli téglafalnak, és megölelte Ódrát. Megcsókolta a homlokát, a szemét, az arcát, a száját, a nyakát, a mellét. Ódra szorosan ölelte közben. Bill, mi történik? Emlékszem, hogy leszálltam a repülőről bangorban, de utána nem emlékszem semmire. Jól vagy? Igen, és én? Te is, most már! Odra eltolta magától, hogy a szemébe tudjon nézni. Bill, még most is dadogsz? Nem, felelte Bill, és megcsókolta. Elmúlt a dadogások. Örökre? Igen, mondta. Azt hiszem, ezúttal örökre. Mondtál valamit a Rock Nem tudom. Mondtam? Szeretlek, mondta Odra. Bill bólintott és elmosolyodott. A mosolytól még így kopaszon is nagyon fiatalnak látszott. Én is szeretlek, mondta, és mi más számít. Úgy ébredt fel álmából, hogy nem emlékszik pontosan nagyjából csak arra, hogy álmában újra gyerek volt. Megérinti felesége sima hátát, miközben az melegen alszik, és saját álmát álmodja. Arra gondol, hogy jó gyereknek lenni, de ugyanakkor felnőttnek is jól lenni, mert akkor képes az ember felmérni a gyerekkor misztériumát, annak hiedelmeit és vágyait. Egy nap majd írok mindenről, gondolja, de közben tudja, hogy ez csak aféle hajnali gondolat, utáni gondolat. De jól esik erre gondolni egy ideig a reggel tiszta csendjében, arra, hogy a gyermekkornak megvannak a maga titkai, és a halandóság bizonyítékaként létezik, és a halandóság magában foglalja a bátorságot és a szeretetet. Arra, hogy ami előre nézett, annak vissza is kell néznie, és minden egyes élet létrehozza a maga változatát a halhatatlanságra. Egy kereket. Vagy legalábbis néha erre gondol Bill Demrow azokban a korai reggeli órákban, amikor majdnem visszaemlékszik a gyerekkorára és a barátaikra, akikkel megosztotta. Ezt a könyvet 1981. szeptember 9-én kezdtem el a Mén állambeli Bangorban, és 1985. december 28-án fejeztem be ugyanott.